Розділ 36. Лабораторний щур. Захара не знала, як довго бігла. Стегна й гомілки судомили. В легенях не вистачало кисню, а сама лікарка не знала, де знаходилась. Тільки розуміла, що це кінець ще одного коридору десь в головному ангарі «Зоряного руйнівника». Якщо вона так і далі продовжить бігти на осліп, то це лише питання часу, коли істоти нас доженуть її. Захара зупинилась і спарлась на стіну. Скроні пульсували. Лікарка глибоко зітхнула кілька разів. Горло й легені боліли. Язик пересох. Відраховуючи биття серця, вона змусила себе заспокоїтись. Просто... Заспокоїтись. Попереду стоси ящиків. Вона підійшла до них, але зупинилась біля дверей ліворуч і подивилась на табличку «Біолабораторія 242». Тільки для авторизованого персоналу. Захара опустила погляд на панель, яку хтось відірвав від стіни, та звисала на різнокольорових дротах. З відчуттям того, що робить щось божевільне, жінка притисла лікоть до дверей і змусила ті відкритись. Спочатку лабораторія здалась знайомою. Дослідницька зона, клінічний простір, розроблений для звичайних польотів. Білі стіни, сяйво люмінесцентних ламп. На кожній стіні свої порожні скляні комірочки – Кожна обладнана своїм власним дослідницьким і спостережним робочим місцем. У кімнаті сильно пахло антисептиком і хімікатами, з відтінком гарячого мідного дроту. Вентилятори стояли в стінах, але не ворушились, що ймовірно і пояснювало застійне повітря. Пройшовши вперед, Захара помітила мертві комп'ютерні термінали, зламані двері та покинуті клавіатури. Окремі клавіші розкидані по тюрасталевій підлозі, як вибиті зуби. Вона побачила протокольного дроїда – тріпіо, вочевидь зламаного. Одне золоте око мерехтіло, пальці робота смикались. Коли вона підійшла ближче, то почула низький, майже нечутний стогін, що виривався з вокабулятора. Поруч із ним перевернутий стілець. На вершині зруйнованої стійки зі шприцами та флаконами. А на стіні пляма крові розміром з людину, з піднятими руками. Робоче місце перед ним здавалось було справним. Екран заповнений рядками тексту. Курсор блимав, чекав на відповідь. Це була перша ознака життя, яку вона бачила в місцевих комунікаціях. Захара обережно нахилилась вперед і ввела дані. Ще більше інформації з'явилось на моніторі, і вона почала бігти вгору занадто швидко, щоб розрізнити слова. Потім все знову зупинилось. Вона ще раз натисла на кнопку, і стіна попереду від'їхала, щоб показати ще один резервуар, який не був порожнім. Всередині два жовті людські трупа, прив'язані до стелі товстими мережами дротів, трубок для годування та обладнання для моніторингу. Пара жахливих маріонеток. Обличчя розклались, згнили до невпізнання, очі порожні. «І навряд чи це були добровольці», – подумала Захара, яких покинули після того, що сталося на борту. «Знову щось класнуло» і почало неухильно гудіти. Це один з вентиляторів у стіні над резервуаром. Захара приготувалась до потоку смертючого повітря, але потім зрозуміла, що вентилятор жене повітря в резервуар. І це мало більше сенсу. Кисень був потрібен дослідницьким об'єктам, допоки ті були ще живі. Резервуари, ймовірно, герметичні – і, скоріш за все, без повітря об'єкти задихнулись, коли дослідницький персонал покинув лабораторію. В наступну секунду один з трупів підняв голову. Захара відчула, як кімната розтягується, коли по той бік скла істота витріщилась на неї, посміхнулась та гойднула вперед і назад ногами. Повітря, що полетіло в резервуар, занесло її запах і розбудило істоту. Другий труп теж прокинувся. Його обличчя смикнулось вгору і вниз, ніби той принюхався тим, що залишилось від носа. Захара зробила крок назад. Другий труп підняв одну пошарпану руку, схопився за дроти, що тримали його прикріпленим до стелі. Відчувши, що вона там... Обидва тіла почали хитатись, одне билось в інше, обидва качались уперед, туди-сюди, підіймались вище, деякі з дроти відірвались, але стерчала конкретна трубка в їхніх грудях. Сіра рідина, що сочилась всередині неї, нагадала Захарі про згусток, який вона витягла з живота Кейла Лонго. Вона простежила за трубкою очима і побачила, що вона з'єднується з набором чорних каністер. Отже, дослідники збирали цю рідину, подумалось їй. Ось що виробляють тіла в резервуарі. Позаду лікарки пролунав скригіт ноги. Вона розвернулась, обдивилась лабораторію і нічого не помітила. Погляд впав на зламану стійку з флаконами і шприцами. За шість чи сім метрів. Досить близько. До неї можна дістатись перш ніж... перш ніж те, що зайшло до лабораторії, дістанеться до неї. Що ти так думаєш, Захара? З якою швидкістю це істоти рухаються, коли голодні? Щось з'явилось між робочими місцями. Лікарка помітила це, а потім силует знову зник. Вона подивилась на шприци, на єдину зброю. М'язи у гомілках і стегнах настільки напружились, що здавалось розірвуться від найменшого руху. «Бах!» – з криком переліку вона різко обернулась. Один з трупів вдарився об скло, залишив червону пляму, відбиток свого обличчя й рук. Лікарка дивилась, як той вигинається назад. Інший труп качнувся вперед і теж вдарився лбом об скло і відштовхнувся. Треба дістатись до шприців і вибратись звідси. Вона зробила три великі стрибки, схопила шприц з найбільшою голкою обома руками і відчула, як щось позаду поворухнулось. Насичений запах розкладання повіяв їй на плече вітром з могили. Лікарка розвернулася. І істота схопила її. А Захара подивилась їй в обличчя. Хвороба не згноїла дослідника так сильно, як трупи в камері утримання. Вона бачила деякі риси такими, якими вони були до зараження. Сиріблясте сиве волосся. Ніс орлинний, глибокі виразні складки на обличчі. Справжній вчений, одягнений в закривавлений лабораторний халат. З відірваним рукавом. Щось клацнуло. Істота розкрила рота і кинулась на лікарку. Вона встромила шприц в око і натиснула на поршень. Істота застигла, розкривши рота і закричала. Її ноги відмовили, усе тіло обвалилось. Та впала і почала корчитись на підлозі. Захара побігла до виходу, але завмерла біля дверей коли почула голос позаду, хриплий, булькаючий. «Фен-унг-г!» Істота намагалась говорити. Лікарка озирнулась. Монстр у лабораторному халаті повз до неї. Шприц стирчав з голови. Якимсь чином ін'єкція невідомого препарату відновила трошки людяності. І істота пробувала встановити контакт. Її рот рухався вгору і вниз, видаючи нерозбірливі звуки. Жалюгідні спроби сказати слова. Монстр підняв, одну руку благаючи. Він щось робив, щось намагався сказати. «Що тут сталося? Що ви накоїли?» Істота в лабораторному халаті видавала невиразні звуки – і лише махнула рукою до консолі позаду. Френк ух. Уз Що? запитала лікарка. Монстр знову щось пробурмотів, махнув руками і завмер. Потім загарчав і почав бити руками об підлогу. Пальці зашкреботіли, по дюра сталі. Невже він намагається писати? подумала Захара. Поступово, з великим зусиллям, істота потяглась і витягла шприц з ока, вдавила голкою дюросталь і почала тягнути її, видавлюючи якийсь грубий іероглів. В процесі істота видавала відчайдушний звук, вдавлюючи кінчик голки сильніше, та зламалась, і монстр припинив спроби писати. І знову похижецьки усміхнувся. Лікарка зрозуміла, що дія препарату минула. Вона подивилась на серію подряпин на підлозі, літери, в яких не було особливого сенсу. Але, чесно, на що вона розраховувала? Саме посередині цієї думки істота в лабораторному халаті стрибнула на Захару, притиснувши тут донизу. Лікарка закричала. Монстр стиснув її горло обома руками, і Захара відчула, як холодні пальці стискають і заглушають її крик. Істота опустила свій рот до її шиї. Коді спробувала відштовхнути монстра, але це ніби виривати залізні кайдани зі стінки. Чим більше вона намагалась чинити опір, тим міцнішим чудовисько стискало». Захара не притомніла. Що професор Уріналлі завжди казав про кисневе холодування? Що час – це м'яз, час – це мозок. Вона відчувала, як темрява атакує, заглушаючи слух, затягуючи її у себе. Все закінчилось металевим скреготом. Щось прилетіло по кістці чудовиська, і якась смердюча холодна рідина – Бризнула на її волосся. Тиск на горло ослаб, мертві руки впали і зісковзнули вбік. Захара підняла очі, озирнулась. Голова істоти викручена вбік. З горлянки стирчала хірургічна пила, наполовину занурена в сіру плоть. Що? А за усім цим пласке металеве обличчя вона не могла повірити, що бачить його. «Брухт?» – її голос був ледь чутним шепотом. «Ти тут?» – 2-1-Бі повернув до неї голову. «Я прошу вибачення». «Ти мене врятував?» «Ну, звичайно», – здивувався хірургічний дроїд. Потім зрозумів, що знаходиться в процесі відпилювання голови монстра і відштовхнув від себе і пилу, і істоту на підлогу. Ця альтернативно жива особа намагалась завдати вам шкоди. Згідно з моїм програмуванням, моя головна директива захищати життя і здоров'я, закінчила за нього Захара. Я знаю. Дроїд продовжував дивитись на лікарку з очікуванням. Ніби хотів почути хоч якийсь наказ. Захара вже зрозуміла, що це не її 2-1-Бі, не її металобрухт. Але тим не менш вона відчула вдячність, непропорційну до будь-якого вчинку. Звичайно ж, на кораблі такого розміру має бути подібний дроїд. І, звичайно ж, він мав працювати в подібній лабораторії. Однак сльози в очах Захари були не лише сльозами вдячності та полегшення, а і згадкою про друга, якого вона втратила. І не втратила одночасно. «Чим я можу вам зарадити?» – запитав 2-1-Бі. «Ти можеш?» – вона присіла, обдивившись лабораторію, як здавалось свіжим поглядом. «Можеш розповісти про дослідження?» «Я знаю дуже мало. Вчені працювали над хімічним засобом уповільнення розкладання живої тканини». В ідеалі вірус міг захопити нервові рецептори і змусити м'язи працювати навіть після настання клінічної смерті. Захара подумала про трупи, які кричали, об'єднуючись, щоб сформувати організовану армію. Чи були військові застосування? Я не можу сказати, секретна інформація, а я суто хірургічна та наукова одиниця, обмежена програмою. Тож, не дуже обізнаний, коли справа доходить до таких таємних операцій. «Ти можеш підказати, де мені знайти функціонуюче робоче місце?» «Так, безумовно». Дроїд замовк. І Захара почула, як всередині нього клацають і гудуть компоненти. Знайомий шум повернув до неї ще один спогад про Брухта. «Датчики вказують, що, здається, є кілька справних консолей». Вони доступні у Центрі управління ангаром. Однак зобов'язаний повідомити, що враховуючи вороже середовище, така відкрита зона може виявитись особливо небезпечною. Я вже звикла. Дуже добре. Чи хочете ви, щоб я обрав найпряміший маршрут? Так, але бажано, щоб я не проходила через головний ангар. Добре. І... Брухт. Дроїд знову глянув на лікарку. Боюсь, що я не розумію. «Дякую», – сказала вона і відчула бажання обійняти холодне металеве тіло і поцілувати заіржавілий лоб. Розділ тридцять сьомий. Платформа. «Бабах!» Щось врізалось в корпус імперського десантного корабля. Точно не постріл бластера». Сарторіс усвідомив цей факт лише тоді, коли корабель раптово смикнувся в бік. Від чого він полетів головою вперед у Горістера. «Лазер винищувача?» – подумав капітан. «Це істоти побачили, як я її використовував. Невже Горістер мав рацію? Вони вчаться!» Командир витріщився на нього, як людина, що оговталась від яскравого сну. «Що?» «Що відбувається?» Уся увага Горістера була все ще прикута до Сарторіса. Його очі стали ширшими, він озирнувся на своїх виснажених людей і втупився на порожні складені форми тих, кого вони вбили і з'їли. На якусь мить Сарторісу здалося, що він помітив усвідомлення командира – Одкровення безодні, в яку він поринув в останні десять тижнів. Капітан потягнувся і натиснув кнопку над головою, деактивувавши замок на аварійному люку. Потім він схопив командира Хорістера за комір і підняв його вгору, використовуючи голову як таран. Це не спрацювало, якби замок усе ще був активований, бо саме той, Утримував марців протягом десяти тижнів, але тепер, коли було все відімкнено, череп Горістера відкрив люк. Сарторіс підкинув командира в бік і потягнувся, щоб схопити іншого чоловіка, підняв того під пахви. Голод зробив тіла значно легшими, і капітану вдалося викинути його через люк однією рукою. Зовні мерці оточили корабель з усіх боків, море холодних облич, в'язні та охоронці. Один з них заліз у винищувач поруч з шатлом, і навмання використовував елементи керування. Лазери не були направлені на шатл. Чи могла істота всередині кабіни якимсь чином розрахувати рикошет від стіни ангара? Потім він побачив інший винищувач за сорок метрів, направлений прямо на шатл. Один з монстрів сидів всередині. Невже всі монстри вирішили залізти всередину? Сарторіс потягнувся, вихопив іншого солдата і жбурнув його в натовп. Істоти миттєво накинулись на нього, хапаючи за руки, ноги і голову, роздираючи на шматки ще живцем. Незважаючи на спроби відвернутись, Сарторіс помітив, як обличчя жертви розтягнулося в німому крику, коли одна з істот відірвала плече прямо по суглобу. Монстр поруч укусила. Це й відірвало ногу солдата, що дозволило монстру розмахувати нею як дубиною. Сарторіс повернувся назад і схопив наступного чоловіка – який намагався атакувати якоюсь примітивною зброєю ближнього бою, кийком чи ножем. Капітан висмикнув його в одному наповненому адреналіном жесті. Так само в натовп полетів і третій чоловік. Сарторіс схопив його під пахву і під худі ноги, витягнув на корпус. Солдат витріщився на нього. «Будь ласка!» – сказав він. «Будь ласка, не треба!» Щось у голосі солдата зупинило капітана. Він подивився йому в обличчя і зрозумів, що під брудом, голодом і втомою тримає хлопчика, підлітка, якого кинули на службу імперії. «Будь ласка, не робіть цього!» Дивлячись на бездушних істот, Сарторіс побачив, як ті пожирають тіла, які він кинув. Чудовиська махали відірваними кінцівками, бились за останні шматки нутрощів. Потім капітан знову подивився на молодого солдата, на запале обличчя й перелякані очі. Хлопчина теж дивився на істот. Він ніби готовий був втратити свідомість від жаху. Сарторіс чув, як повітря скрегоче, входячи й виходячи через його ніздрі, через його легені, і на якусь мить перенісся назад у минуле, до останніх секунд життя Ван Лонго, до очей старого, що дивились і шукали в ньому крихту милосердя. «Як тебе звати?» – запитав Сарторіс. «Що?» «Ім'я? Тебе ж батьки якось назвали?» Якусь мить, здавалось, підліток не міг згадати, а потім невпевнено промовив. «Вайт!» «Цей шатл ще літає, Вайт?» "Шатл?" Він повільно кивнув. «Так, але тяговий промінь. Про нього турбуватись буду я. Я збираюсь дещо зробити. І коли я закінчу, то повернусь. І тоді, якщо ти з друзями...» Капітан кивнув головою у напрямку Істот, туди, куди кинув Горістера. «Ми зрозуміли один одного, Вайт?» «Так, сер, Я зараз зроблю ривок. І рекомендую тобі використати цю секунду, щоб закрити корабель». Негаючи ані секунди, Сарторіс відпустив комір підлітка, дозволивши тому впасти назад всередину корабля. І подивився вперед через ангар. Марці відволіклись на солдат, яких він кинув. Отож, усе може вдатися. Різко повернувшись, опустивши голову, він побіг до носової частини шатла, зістрибнув, і в той момент, коли приземлився, натовп марців кинувся до нього, витягнувши руки. Сарторіс збив одного з монстра, пісковзнувся в калюжій крові і відчув різкий поріз на лівому передпліччі, але не зупинився. Побіг далі ривком до задньої частини ангара. Вціліли кораблі позаду – це, напевне, єдиний шлях з руйнівника. Але вони безкорисні, доки увімкнений тяговий промінь. Це означає, що треба спочатку дістатись до містка, а потім... На дальньому кінці ангара відкрився дверний отвір, і коли він пробіг через нього, то почув, як спрацював сигнал. Звичайний датчик, який вмикає світло, коли хтось проходить. А в наступну секунду капітан зупинився, тому що зрозумів, що позаду нічого не чує. За ним ніхто не біг. Капітан подумав, що сам страх став настільки надлишковим у цей момент, що просто атрофувався і зник, як еволюційно непотрібна емоція. Чи це людський організм такий? Завжди пристосовується до екстремальних обставин. Джаред знову подивився на порожні руки. Ніколи в житті він не хотів тримати бластер так, як зараз. Пройти беззбройним увесь руйнівник – це майже неможливо. Але якщо залишитись тут – і почати шукати бластер, то смерть гарантована. Вона взагалі завжди гарантована. Питання лише в тому, коли. Він обернувся, щоб подивитись на натовп мерців і зробив кілька кроків назад. А потім вдарився об щось спиною. Невідомий предмет відскочив та проїхав уперед. Сарторіс розвернувся і не втримався, посміхнувся. Платформа на гравітаційній подушці. Ту, яку вони залишили тут, коли вперше досліджували руйнівник. Можливо, нарешті починає щастити. Капітан зітхнув і потягнувся, щоб піднятись на платформу. І помітив криваву рану трохи нижче правого ліктя. Саме так Джаред Сарторіс зрозумів, що його вкусили. «Розділ тридцять восьмий. Місток. Не знаю, як ти, друже, а я сподіваюся на краще». Це сказав Хан Соло, коли ступив на командний місток зоряного руйнівника. Він прожив довге життя і бачив багато дивних речей, але якщо вдасться вижити після цього, то його радо будуть пригощати в усіх кантинах, аби почути таку історію». Перетинати місток було складно. Вони проходили через відкритий простір, не мали за що триматись, а в голові паморочилось від висоти. Хан не хотів дивитись вниз, але як тільки істоти внизу почали стріляти, у нього не було особливого вибору. Вони стріляли навмання, ніби ніколи не брали до рук бластерів. Але прицільну здатність вони компенсували чисельністю. Їх внизу могли бути тисячі. Важко сказати. Контрабандисту спало на думку, що монстри прокинулись від того, що відчули свіже м'ясо. Якщо втратити опору, якщо послизнутись, то смерть забере його у морі голодних тіл. Із зусиллям контрабандист повернувся до теперішнього моменту. От вони з другом всередині містка, прямо перед комп'ютерними модулями і навігаційним обладнанням, за допомогою якого керувалось усе це кілометрове диво міжзоряного знищення. Усе було розтрощене. Екрани побиті, схеми і складні сенсорні масиви відірвані, розбиті або повністю вирвані з кріплень. Більшість з них побиті ніби якимсь молотком. Кожен крок оголошувався приглушеним хрускотом битого скла. «Так, схоже, ми нарешті знайшли когось, хто ненавидить імперію більше, ніж ми». Знизав плечи Махан, при цьому похитуючи головою. «Ти бачив наві комп'ютер?» Чує, рявкнув, не турбуючись озирнутись. «Так, так, я просто питаю». Він смахнув сміття і вмостився на сидінні перед консолю, яка здавалась менш всього пошкодженою. Так, єдина штука, яка усе ще працює, це тяговий промінь, га? Яке тут шифрування? Він потягнувся, узяв клавіатуру і натиснув. Так, хлопці, які розробляли цю штуку, не дуже розумні. Наскільки буде складно? Щось у консолі зацвірінькало. Перед ханом на моніторі з'явились візерунки, які потім перетворились у рядки навігаційного коду. «Так, чує? Я думаю, я щось знайшов». У відповідь на цю заяву увесь руйнівник нахилився. Хан, який ніколи в житті не літав ні на чому, що було хоч віддалено таким великим, відчув, як недолугий жарт формується у його голові. «Цікаво». Щоб сказало імперське вище командування, побачивши контрабандиста у розшуку, ну, того, за якого вони назначили нагороду, за кермом зоряного руйнівника. От, бачиш, що я тобі казав? Він увів ще один набір інструкцій. Так, слухай, а ти зазирнув всередину систем гіпердрайву? Усе ще раз смикнулося. Хан похитав головою, намагаючись зрозуміти, що він зробив і як це скасувати. Здавалося, що руйнівник злегка нахиляється. Одна з консолей застогнала. Рядки тексту упоповзли по тріснутому монітору. Чуй? Вуки не відізвався. Хан встав та озирнувся, Прислухався, тримаючи бластер опущеним. Простір навколо здався йому занадто великим і абсолютно тихим. Відлунював лише екран, тому що на ньому постійно з'являлись нові дані. Щоб не заблокувало тяговий промінь, воно усе ще було активним і чекало на пароль. Одного з сусідніх приміщень долинуло слабке гарчання. «Чуй!» – тримаючи палець на спусковому гачку – Хан пішов через місток за звуком і опинився у субкамері, якої не помічав досі. Обставлена від підлоги до стелі резервними системами, цілими панелями пульсуючих вогників. Руйнівник знову нахилився. Досить, щоб Хан відчув зміну в рівновазі. І подумав, чи не зробив щось, щоб дестабілізувати системи. Останнє, що їм зараз потрібно – щоб увесь цей корабель перекинувся з ніг на голову посеред вакууму. Контрабандист зазирнув всередину субкамери. Шубака, що там таке? Вукі сидів у темряві, дивлячись на щось. Коли він піднявся, то хан побачив, що той тримає маленьке волохате тіло ще одного вукі, дуже малого, на ньому пошарпана тюремна форма. А цей як сюди потрапив? Малий вуки видав рик. Чубака подивився на нього, а потім назад на хана. «Ну чудово! Може, ми ще когось повинні врятувати, а?» Чуї загрозливо загарчав. «Ну гаразд, гаразд, гаразд!» – погодився хан. «Ми вже й так рятуємо багато кого. Чому б не врятувати всіх?» Чуї витягнув маленького вуки, і хан краще роздивився його мордочку. Очі червонуваті й каламутні. Горло настільки сильно розпухло, що здавалось, у нього були проблеми з диханням. Язик вилізав з горла. «То де решта твоєї родини?» Малий щось прохрипів, і хан побачив, куди той вказував. На іншій двері на протилежному боці командного містка. «Вони там що, ховаються?» Чубака потягнувся, щоб відкрити двері. У процесі руйнівник злегка знову похитнувся. Контрабандист побачив струмочок крові, який сочився під дверями. «Ого!» – сказав він і кивнув вниз. Струмочок тим часом майже перетворився на потік. «Це що?» Чубака видав здивоване гарчання і подивився на малого Вуки, який підвівся з раптовим приливом енергії, і сам натиснув кнопку, щоб відчинити. Три повнорослих вуки в тюремній формі. Вони сиділи у кутку, разом, хлюпались у тому, що виглядало як цілий океан крові. Хан бачив хутро, в якому заплутались шматки м'яса. Вони пирхали, плямкали і важко дихали, роздираючи кубку людських залишків. Трупи, які вони пожирали, були у формі імперської гвардії. Хан видихнув «Якого?» І всі троє підняли очі. Все сталося миттєво. Атака чогось кривавого й кошлатого відбулася швидше, аніж хан побачив. Втім, рефлекси його не підвели, і хан відкрив вогонь по найближчому монстру. Остріл в притул розірвав груди вуки. Той впав на підлогу, де почав борсатись і звиватись. Другий теж спробував атакувати у стрибку, але пісковзнувся і впав. Спробував піднятися, але третій вуки наступив на нього. Хан вистрілив йому в обличчя, чим відкинув назад. Потім відкрив вогонь по тому монстру, на якого наступили і продовжував стріляти, допоки не перетворив істоту на кубку тремтячого хутра. Чубака здавалось взагалі завмер, повністю відірвавшись від життя. Коли хан зробив крок назад, то відчув, як маленькі гострі руки вчепились в його шию, і озирнувся лише для того, щоб побачити, як малий вуки намагається його вкусити». Контрабандист спробував відштовхнутись, але маленький монстр причепився до нього своїми руками і ногами. Відчайдушне гаряче тіло спротивлялось, як гігантський щур. Оглушливий постріл пролетів поруч. Голова маленького вуки вибухнула. Коли той зісковзнув і впав на підлогу, хан побачив, як чуї, опускає бластер. Ну, дякую. Приємно, що ти допоміг. Шубака нічого не сказав, просто дивився на тіло на підлозі. Так, давай забиратись звідси, добре? Перевіримо гіпердвигун. Через секунду, здавалося, з великими труднощами, чує, відвернувся. Розділ тридцять дев'ятий. Зупинка. Вентиляційна шахта, здавалося, звужувалась, а тріх... Перто продовжував лісти вперед. Кожні кілька секунд потік вологого повітря проносився над ним, роздмухуючи одяг і волосся. Він чув стукіт металу і гадав, як далеко заведе його шахта, або де він в кінці кінців опиниться. Так само легко тріх думав, що помре всередині від того, що загубиться, від зневодення і стане ще одним трупом у цьому байдужому Всесвіті. Нарешті попереду з'явився кінець. Якесь тьмяне світло знизу. Підповзаючи ближче аж до краю, хлопчина висунув шию і визирнув, А потім відчув, як шлунок полетів до колін. Вентиляційна шахта виходила в ту ж безодню, якої він так старанно уникав. Яма... З трубою головного двигуна-руйнівника на дні. Та виглядала ще більшою. Прямо під ним, менш ніж за метр, вузький перехід, де йшли хан і чуї. Ймовірно, туди можна спуститись, якщо буде необхідно. Для цього треба вилізти ногами вперед, ухопитись за край шахти і не втратити рівноваги. Ззаду щось всередині поворухнулось. Тріх озирнувся, завмер і захотів кричати. Монстр у шоломі штурмовика ліз вгору до нього. Ні, не треба, прошепотів Тріх, але істота продовжувала наближатись. Занадто великий шолом хитався на голові. Хлопець знову подивився за край і відчув, як усе тіло безпорадно тремтить, що серце б'ється так швидко і сильно, що ладне пробити груди. «Треба спускатись!» – сказав голос всередині голови. «Треба йти по містку! Це єдиний шлях! Інакше... Але я не хочу! Я не можу!» Він озирнувся на істоту, яка опустила голову і почала дряпатись швидше. Саме в цей момент шолом покинув худу голову. Тріх кліпнув, на мить вражений, настільки, що насправді забув, де був і що робив. У ту ж секунду він міг лише дивитись на обличчя, на понівечену усмішку брата, на вцілілу сторону його обличчя, а потім почув власні слова ледь чутним шепотом. «Кейл?» Монстр подивився на нього і продовжив дряпатись. «Кейл, це я! Це Тріх!» Істота не виявила жодних ознак, що чує. Тріх бачив, як слина з рота змішується зі струмками засохлої крові на обличчі. Він чув кожен подих, і цей шум нагадував звук, який видавало повітря, коли пролітало через вентиляційну трубу. Хлопець вирішив, що це все неправда, що це означає, що він врешті-решт збожеволів. А отже в такому випадку монстр рвонув уперед і притис Тріга до вентиляційної труби біля самого краю вихідного отвору. Тріг відкрив рот, щоб щось сказати, і розридався. Цього разу він дозволив сльозам покинути його так, як вони й хотіли. «Сльози, соплі, ридання, плач. Чому ні? Коли, якщо не зараз?» Рот Кейла відкривався і закривався. Тріх відчував запах власної смерті. Монстр не збирався зупинятись. «Кейл!» – тремтячим голосом окликнув Тріх, а істота загорчала і опустила обличчя до його шиї. Зуби й язик пронеслись над його горлом – крапаючи гарячим подихом. Руки Кейла одночасно були гарячими й холодними, плоть вологою-липкою. Він залізав на тріга та притискав хлопця до підлоги своєю вагою. З криком болі юнак відштовхнув монстра назад. Щось, чого він раніше ніколи не відчував, спалахнуло всередині в животі, і полетіло в серце білою гарячою іскрою. Це світло згасло всередині, і після цього послідувало похмуре усвідомлення того, що от-от станеться. Історія, яку він вже чув, кінець якої написали задовго, до того, як Тріх отримав шанс щонебудь виправити. Батько сказав «берегти брата». «Кейл, мені шкода». Коли монстр знову атакував, Тріх випрямив коліно і вдарив ним брата, піднявши на мить його тіло. Це дозволило помінятись з істотою місцями, а потім штовхнути її через край ногою. Розділ сороковий. Пробудження. Кейл впав без жодного звуку. Тріх спостерігав за цим. Істота, якою став його брат, ставала меншою, як сльозинка на тлі простору. І коли темрява поглинула Кейла, Тріг нарешті побачив, що було внизу. Обличчя, які дивились вгору. Тисячі. Вони були там, внизу. Крізь завісу шоку до Тріга долинула думка. Він зрозумів, на що дивиться» на первісний екіпаж зоряного руйнівника, який тепер завивав як одне ціле. У ту саму секунду тіло Кейла вдарилось об турбіну і відскочило в бік, а потім зникло у киплячому болоті тіл. В результаті істоти внизу ще голосніше закричали, як єдине ціле, що пробуджується, досягає свого роду масової свідомості, Дихання полетіло невидимими градаціями вологого тепла. Голод просочився через повітря, як теплові потоки. Вони бачили тріга і починали тягнутися. Стогін ставав більш агресивним, більш голоснішим. Ворушачись і хитаючись, деякі з істот почали намагатись залізти на боки самої турбіни – намагаючись підібратись до хлопця ближче. Деякі, здавалось, тримали щось, але Тріх спочатку не зрозумів, що це за предмети. І як тільки він занурився назад у темряву вентиляційної шахти, бластери почали стріляти. Монстри мітили в нього. Один з пострілів струснув шахту. Тріх відчув, як та смикнулась, і викинула його назовні. Він випав з отвору, не маючи можливості ні за що схопитись, і якусь мить падав. Втім, вдалося ухопитись за місток. Пальці схопились за холодну решітку і стисли її з усієї сили. Хлопець чув, як бластерні заряди резонують у просторі навколо. Один з них обов'язково долетить до нього, і можна лише сподіватись, що постріл – Вб'є його перш ніж він впаде у масу витягнутих рук і скрегочучих пащ Він хотів померти перш ніж це станеться Повітря навколо нього бухкало від пострілів Уламки дюрасталі падали вниз Він більше не думав І напевно саме через це не відразу відреагував на появу хана і Чуї на дальньому кінці переходу Ті, мабуть, щойно спустились з командного містка, безпорадно дзещав розум Тріга. Здається, там все склалось теж не дуже добре. Хан бачив хлопця, Тріг це розумів, і контрабандист відчайдушно махав йому. Чи то, щоб рухатись вперед, чи щоб залишатись на місці, юнак не був впевнений. Хоча, який план? І у Хана, і у Чубаки були бластери але вони явно не перекриють вогонь знизу. А ще хан і вукі точно не були готові вийти на перехід, і Тріх їх не звинувачував. Хлопець звузив очі. Хан жестикулював, кричачи на повні легені. Він вказував «вгору». Тріх підвів голову і побачив вентиляційну шахту. Звідти тяглись руки». Юнак згадав про гору трупів на іншому кінці, як та оживала, коли він підіймався. Ті трупи йшли за ним по шахті. Хлопець дивився на це у німому і задушливому жаху. Власник рук вислизнув. Імперський солдат. Мертве обличчя знівечине. Прагнучи дотягнутися до тріга, він бовтнувся всередині вентиляційної шахти, а потім випав. Ще троє солдатів висипались селідом. Залишки секції вентиляції похитнулись. І хлопець зрозумів. Монстри всередині чекають, поки труба відхилиться вперед, а потім стрибнути, щоб використати останню унцію імпульсу, щоб схопити його в падінні. Наступний труп вилетів. Занадто швидко, щоб юнак зреагував, він навіть не побачив його обличчя, притиснувся до стіни, відчуваючи, як кіхтеподібні пальці тряпають його тулуб. Істота схопила його за ногу і втрималась. Хлопець подивився вниз. Якусь мить він бачив млявий мішок синявої плоті, яке колись було обличчям, де колись були пірсинги. Зараз там була лише зяюча п'явкоподібна паща, коли рот відкрився. Тріх усе ще бачив відблиски сталевих сережок, а ще лезо ножа, яке Кейл запхнув туди, ніби тисячу років тому, аур міс. Розділ 41. Чорне крило. Захара понатискала на три клавіатури, перш ніж знайшла ту, що працювала. Тремтячими пальцями вона вставила її у потрібний роз'єм і затамувала подих, чекаючи, допоки система скаже, що вони сумісні. 2-1-Бі відмовився супроводжувати її до диспетчерського ангару, вирішивши натомість залишитись в біолабораторії, на випадок, якщо знадобиться – але вказівки він дав бездоганними. Робот відправив лікарку через лабіринт переходів, що відвів її до службового ліфта. Та піднялась ним до кімнати відпочинку пілотів, пройшла через двері, що й вивели її в диспетчерський пункт. Велика закрита кабіна стояла щонайменше за 30 метрів від підлоги. З поточної точки огляду вона бачила все – Шість кораблів, які тяговий промінь руйнівника засмоктав. Була там як істекувальна вежа до очищення, так і монстри. Сотні, можливо тисячі. Вони роїлись навколо пошкоджених кораблів. Неможливо було оком хоча б приблизно оцінити кількість. До них із стекувальної вежі доєднувались нові і нові монстри. Вони кричали разом. І здавалось, це лише прискорювало прибуття інших. Невже доведеться спуститись туди? І якщо так, то як можна потрапити всередину одного з тих захоплених космічних кораблів? Але спочатку головне. Екран блимнув, чекаючи на пароль. Її пальці на мить зависли над клавіатурою, а потім Захара набрала слова, які побачила на підлозі біолабораторії. «Чорне крило!» Довга пауза. Екран повністю згас. Щоб потім видати «Пароль прийнято!» «Ведіть команду!» Захара дозволила собі повільно зітхнути. І здавалось, від цього розслабився кожен м'яз у грудях, плечах і спині. Вона набрала доступ до головного керування тяговим променем зоряного руйнівника. Частка секунди. «Відповідь. Доступ надано. Команда. Вимкнути тяговий промінь. Якусь мить нічого не відбувалось». «Потім відповідь. Неможливо виконати команду». Захара насупилась. «Запит. Пояснити неможливість виконання команди». «Негайна відповідь. Тяговий промінь вимкнено». Захара подивилась на ці слова, насупивши «чоло». Кан і Чуї змогли вимкнути з командного містка, і якщо так, то вони повинні бути на шляху назад, припускаючи, що план полягає у тому, щоб вибрати звідси на одному із захоплених кораблів. Вона подивилась на масу тіл, яка заповнила підлогу ангара, сподіваючись, що контрабандист і Вукі знайшли якусь важку зброю. Нахилившись, вона набрала... «Що таке «Чорне крило»?» Відповідь. «Чорне крило. Імперський проєкт біологічної зброї а 71 а Алгоритм розповсюдження та розподілу галактичного вірусу. Доступ. Таємно. Статус проєкту триває». «Алгоритм розподілу?» – подумала лікарка і подивилась на трупи в ангарі, які стояли так щільно, що в багатьох місцях – навіть не було можливості побачити підлогу. Кожні кілька секунд вони видавали ритмічний крик. І коли Захара прислухалась, то почула інший. Відповідь з середини руйнівника. Це змушувало мерців в ангарі рухатись швидше. Але вони не просто ходили туди й сюди. Мерці лізли в космічні кораблі. У винищувачі... У десантні шатли й транспорти, у вантажні кораблі в далекому кутку ангара. Інші йшли до стикової вежі назад до очищення. І щось тягли на своїх спинах. Лікарка придивилась. Чорні металеві каністри. Вона глянула назад, на різні судна в ангарі, думаючи про алгоритм розподілу. Скоординований засіб, за допомогою якого імперія хотіла поширити вірус скрізь, де хотіла. Розгублено, жінка спостерігала, як істоти вишиковуються поруч з винищувачем і працюють разом, щоб повернути його та підняти ніс, націливши лазерні гармати вгору. Раптово згадались слова Брухта про те, як працює хвороба. Вона не робить нічого, допоки не розмножиться. А потім організм-носія не зможе боротися. Але до чого така поведінка? Потім думка бахнула її по голові. І лікарка промовила вголос, не усвідомлюючи. Вони розмножуються. Лазери винищувача були націлені вгору. Що там сказав 2-1-Бі? про те, що тут відкрита місцевість. Стовп полум'я прорізав ангар і полетів до вікна диспетчерської. Розділ 42. Річка. У хлопчини не було жодного шансу. Навіть звідси хан це бачив. І якщо він з Джуї вийдуть на перехід, щоб допомогти, то помруть усі троє. Жахливо це усвідомлювати... «Але правда є правда», – Чуй, видав довге, скорботне виття. «Так, я знаю», – відрізав контрабандист, ненавидячи себе ще більше за те, що мусить сказати це вголос. «А у тебе є кращі пропозиції?» Хлопець висів посередині переходу. Істота бовталась, тримаючи за щиколотку, тягнучи його вниз. Він може протриматись ще секунд п'ять, але не більше. Увідчий хан підняв бластер, знаючи, що немає жодного шансу, що він так само легко влучить у тріга або зовсім промахнеться. Але що робити? Він питав себе, чи справді збирається скласти руки, здатись, без бою. Чубака дивився на друга, чекаючи рішення. Нарешті хан кивнув, і опустив бластер. «Гаразд, по моєму сигналу ми виходимо і спробуємо його схопити». Чуй видав здивоване завивання, і хан побачив, на що дивиться вуки. Занадто пізно хлопчина відпустив і почав падати. З того моменту, як пальці відмовили, якась частина тріга не відчувала нічого, тільки невагоме полегшення. Як добре після всіх подій здатись і віддати себе на милість гравітації. У падінні Міс усе ще тримав його за ноги, а Тріг дивився вниз у обличчя, що наближались, і відчув увесь цей гнів. Він згадав, що сподівався померти до моменту, як приземлиться, і здогадався, що, ймовірно, цього не станеться. От тільки... А потім... Він щось врізався, вдарився правим стегном і плечем, і перекотився. Руки і ноги підкинулись вгору залишком імпульсу. Серце впустило один удар, і лоб вдарився об щось гладеньке. тріх сперся на коліна, і відчув, що більше не падає. Хлопчина зрозумів, що опинився всередині якогось апарату, службової платформи, що проносилась над порожнім простором, над турбіною головного двигуна, за двадцять метрів від облич. Тріх повернув голову і глянув уперед. Біля пульту керування стояв хтось. Він не бачив хто. Лише те, що цей чоловік був вдягнений в уніформу імперії. Той нахилився, подивився вниз і кинув погляд назад. Тріх розглядів обличчя. Після двох з половиною місяців на очищенні він впізнав би Джарета Сарторіса де завгодно. Той різко повернув, і платформа попрямувала до дальнього боку переходу, де стояли хан і чуї, і дивились на все це з невірою. Голос охоронця був хрипким карканням. «То що, вийдете?» Друзі перезирнулись і стали на платформу без слів. Та просіла під новою вагою, і Сарторіс різко смикнув ручку вперед і вгору. Спостерігаючи за ним, Тріх помітив укус на передпліччі. Те, як тканина вже почала випинатись і зморщуватись, ставати сірою. Юнак зрозумів. Сарторіс боровся більше, ніж з керуванням. Платформа хиталась у повітрі. Хан і Чуї вже стали по обидва боки і відстрілювались. «Це ти ж той пілот?» – крикнув Сарторіс, не дивлячись. «Ти зможеш цим керувати?» – хан кліпнув. «Ти що мені дозволиш? Це бачиш?» Джаред підняв кушену руку. Під шкірою ніби звивались змії. «У мене небагато часу». «Що ж?» – хан нахилився і вистрілив ще один раз вниз. «Ми, загалітос, чує, зараз трохи зайняті!» Сарторіс кинув погляд через інше плече. «А ти, малий!» «Я?» – пискнув тріх. «Ми перевантажені!» Сарторіс вказав на сигнали нахилу, які вже почали блимати швидше. Хлопчина з жахом зрозумів, що вони опускаються повільно у болото тіл внизу. Через кілька секунд їх схоплять руки і потягнуть Платформа не витримує Я не думаю, що зможу Отже, будеш вчитись Сарторіс взяв хлопця за руку і поставив перед консоллю. Уперед А куди прямувати? До імперського шатлу в Ангарії. там кілька солдатів на борту Хлопець на ім'я Вайт Джаред тримав хлопця за плече і дивився йому в очі. «Ти усе зрозумів?» «Але...» Сарторіс скривився. По його щотці проповзла змійка. «Я хочу тобі сказати дещо про твого батька. Ти його знав?» «Він був хорошою людиною». Скривившись, промовив капітан. «На відміну від мене». Тріх витріщився. «Він би пишався тобою. Знай!» «Але...» Почав юнак, але не довершив питання. Капітан Джаред Сарторіс переступив через огородження платформи і стрибнув. «Хлопчина!» – крикнув хан. «То ти керуватимеш!» Тріх нахилився і вхопився за панель, що утримало їх від зіткнення зі стіною. Турбіна і безодня позаду. Вони підіймались на якійсь неймовірній швидкості. А в двадцяти метрах нижче були обличчя й руки, мешканці руйнівника стріляли і намагались видертись по стінах, намагались дістатись до них. Вони діяли разом тисячі, суцільна річка смердючої плоті. Як одне ціле, вони відкинули голови назад і видали крик. На цей відповів інший крик десь здалеку. «Ти знаєш, куди?» – запитав Хан. Тріх глянув на карту на навігаційному екрані платформи. Крапка показувала, що вони серед лабіринту проходів середнього рівня. Хлопець відчув, як під капає під пахвами, стікає по ребрах. Він зможе. Раптова платформа смикнулась. Щось дерлось знизу. І вони почали нахилятись». Хан визирнув, намагаючись побачити, що там таке, і похитав головою. «Я не можу зробити постріл!» Юнак подивився вперед і опустив важіль керування так низько, як тільки зміг. Потім побачив вихлопний колектор, який підіймався з гофрованої підлоги. Затамувавши подих, він потягнув ручку, опустивши платформу ще на міліметр. «Чиста інтуїція!» Так само, як і робив його батько, так само, як і робив брат. Тріг, якого? Бабах! Монстр, що був під платформою, вдарився об колектор і полетів безголовий вниз, у маси, з яких і народився. Хан із здивуванням знизав плечима. Потім Тріх спрямував їх по ширшому коридорі, туди, де тьмяніли жовті вогні, і думав над останніми словами Сарторіса. «Він був хорошою людиною, а я – ні». Фраза людини, яка знала, що йде на смерть. Але чому це звучало так, ніби Джаред зізнавався у вбивстві Ван Лонго? Рація платформи затріщала. Голос вилетів з динаміка. «Агов? Там хтось є?» Рука хана промайнула повз обличчя хлопця, щоб вихопити рацію. Він клацнув кнопку. А це хто? Коді, я в диспетчерській. Ми вже в дорозі. Ні, тримайтесь подалі. А ну повтори. Мене атакують. Рація зашипіла. Голос Захари перетворився на тремтіння. Трігу здалось, що він почув на задньому плані бластери, дзвін. Хан почав змінювати частоти, намагаючись навестись на сигнал. «Я не чую тебе, док! Тримайся там, добре! Їх занадто багато!» Голос лікарки губився між хмарами статичного шуму. Трігу здалось, що він почув слова «лазерна гармата», а потім зв'язок обірвався. Хан кинув рацію і подивився на оцифровану мапу на підйомнику. «Так?» «Здається, все гаразд. Ми майже там, вірно? Прямо попереду! Вхід!» Тріг, як міг, нахилив ручку вперед. Платформа прискорилась, долаючи коридор до дверей, на які вказував хан. Незважаючи на те, що вони майже дістались, Тріг відчув дивне побоювання. Відчуття, що він прийняв неправильне рішення. Щось, що тепер він не зможе виправити. Чуй, загарчав. Ніздріхана роздулись. Контрабандист виглядав стурбованим. «Ага, я теж це відчуваю!» Тріх озирнувся. «Що саме?» «Дим!» Стіна ангара горіла. Крізь дим Тріх бачив, як армія мертвих прямує до дальнього кінця ангара, куди був спрямований винищувач. Тріх глянув вгору на полум'я західного кінцю ангара, яке прикривало усе густим маслянистим димом, від якого пахло палаючими мідними дротами і опаленою дюрасталлю. «Де там, казала лікарка Коді?» «У головному диспетчарському пункті!» «Де?» – хан вказав в полум'я. Тріх потягнув ручку назад і спрямував платформу вгору в задушливу чорну стіну. Миттєво в носі, в очах і горлі защіпало – і сльози потекли по обличчю хлопця. Він чув крики Хана і рев Чубаки. Що ти робиш? Хочеш, щоб нас вбили? Я її не залишу. Якщо вона й тут, то вже померла. Тріх підняв платформу вгору і подивився крізь полум'я на те, що залишилось від головного командного пункту ангара: на розплавлені комп'ютери і консолі. Сюрреалістичний кошмар імперських технологій. Її там немає, подумав хлопець. Вона втекла. Можливо... А потім побачив силует біля обгорілої консолі. Тріх впізнав тонку руку. Вона стирчала назовні з-під купи брухту. Та сама рука, яка лежала на плечі батька в лазареті. Юнак відчув, як останній подих Покинув його легені. «Хлопче!» Голос хана прозвучав десь здалеку. І по тріх зрозумів. Контрабандист теж усе побачив. «Треба йти!» Юнак відкрив рота, щоб щось сказати, але нічого не вийшло. І просто направив платформу вниз. Розділ 43. «Смерть та всі її друзі». В останні хвилини перед тим, як залишити зоряний руйнівник, Тріх Лонго побачив речі, які ніколи не забуде, незалежно від того, як сильно цього схоче. Пізніше, коли він складав шматочки разом і обдумував, то не знаходив слів, лише заплутані образи, сирі спогади і відчуття, які лякали хлопця так само сильно, як і в перший раз». Він усе ще перебував в шоці через те, що побачив вгорі. Після втрати кила юнак подумав, що його здатність горювати зникла. Але думка про те, що лікарки Коді більше немає, оселилась в його душі і змусило бажати виблювати якусь гірку частинку власного серця. Монстри внизу на підлозі ангара припинили кричати – і зосередились на тому, щоб сідати в космічні кораблі. Тріх одразу ж зрозумів. Істоти хотіли покинути руйнівник так само сильно, як він сам хан і Чуї. Він ненавидів цих монстрів. Ненавидів більше, ніж Сарторіса, або Аураміса, або взагалі щонебудь у своєму житті. Ненавидів так, як і не думав. Ніби увесь його страх... Застиг і перетворився на чорну чисту лють. Очі хлопця блиснули. Десантний шатл, про який розповів Сарторіс, вже був у повітрі. Тріх повернув до нього платформу і побачив, як відкрився аварійний люк. Хан з побоюванням озирнувся. Ти впевнений? Це імперський шатл? Тріх вказав. Подивись сам. Зелюка висунулась кістелява рука, запрошуючи всередину. Хлопець не сперечався. Він підняв платформу, перевів її в авторежим і переліз на борт. Всередині кабіни було темніше, але було легше дихати. У імперського солдата, що стояв перед ними, був блідий, виснажений вираз обличчя, який одразу змусив Тріга почуватись незручно. Коли той посміхнувся... Здалось, ніби череп розтягується по тонко сплетеній павутині жовтої плоті. «Ти, Вайт? Таннер!» Скелет похитав головою. «Вайт помер. Залишились тільки я і Паулінг в кабіні пілота». «Е, отож, треба відлітати зараз. Чи, може, залишимось?» «Як тільки...» Увесь світ ніби здригнувся. «Що відбувається?» – запитав Тріх. Хан кинув погляд в кабіну шатла, де інший солдат, Паулінг, незграбно вошкався з елементами керування. Руки бовтались на виснажених паличкоподібних зап'ястях. «Що це таке?» – хрипів він, смикуючи головою з боку в бік. «Що там внизу відбувається?» «Це ангар відчинився? Я думав, що це ви!» Ні. Паулінг вказав викривленим великим пальцем вниз. «Здається, вони!» Притулившись до ілюмінатора, контрабандист побачив, як підлога зоряного руйнівника розсувається, щоб показати порожнечу космосу. Одразу ж праворуч з'явився ніс тюремної баржі очищення, що здавалася дуже маленькою, і все ще була прикріплена до зоряного руйнівника стикувальною вежею. Коли підлога розсунулась достатньо, кораблі почали вилітати. Пара винищувачів, вантажний корабель, імперський шаттл і винищувачі-повстанців. Усі вони розлетілись у космос, ніби мухи покинули труп. Один з менших апаратів пролетів повз них. Хан побачив бліді обличчя мертвих. Вони визирали з кабін, набившись туди так щільно, що їхня гнила плоть притискалась до скла. Ну, вперед, сказав хан. Чого ми чекаємо? Паулінг вів серію команд, і шатл завібрував. Потім різко смикнувся вбік і перестав рухатись. В чому проблема? Я не знаю. Двигуни, заїкнувся пілот. Так, вставай, сказав контрабандист, смикнувши імперського солдата і відштовхнувши його назад, до кабіни. «Чуй, робимо усе самі! Чуй!» Він озирнувся. Відповіді не було, і хан не став її чекати. Переналаштував навігаційні системи в ручний режим і нахилив руль, що змусило шаттл нахилити ніс вниз, до відкритого люку. Там була галактика, так само, як і завжди. А потім контрабандист натиснув на газ. Шатл полетів вниз, вернув з ангара зоряного руйнівника, пролетів повз тюремну баржу і в космос. В цю ж мить Хан Соло відчув приплив адреналіну, який завжди отримував, коли керував будь-яким кораблем. Він не хотів думати про лікарку, яка загинула від лазерної гармати винищувача. Але розумів що врешті-решт буде це робити. Нічого не поробиш. Треба лише зосередитись на тому, що робити зараз. Без жодних дурниць, тому що ще нічого не закінчувалось. Хан почав переналаштовувати гіперпросторово-навігаційну систему, а потім почув крики. «Агов, що там відбувається?» Удар. Паулінг, похитуючись, повернувся в кабіну пілота. Строя крові била фонтаном, де колись була рука. Обличчя стало ще блідішим. Рот відкритий від здивування. Ті істоти! А потім солдат затих. Крики ставали все голоснішими. І хан витріщився, коли Павлінг зробив дивний пірует назад і махнув здоровою рукою, ніби щоб розповісти про те, що відбувається. Потім щось схопило солдата і смикнуло геть. Хан увімкнув автопілот і потягнувся за бластером. «Що там трестя відбувається?» А потім повільно встав, зазирнувши за кут. Всередині шатла стояла одна з істот і знімала шолом штурмовика, щоб поїсти. Як їй вдалося сюди потрапити, хан не знав, та це й не мало значення – бо вона вже занурила свій рот у горло Паулінга і сьорбала з присмаком кров, відриваючи величезні шматки плоті. Контрабандист подивився вниз і побачив білу ногу в чоботі на грудях іншого імперського солдата – Таннера, точніше на тому, що від нього залишилось – купа закривавлених відходів, чорна форма, набита м'ясом. Хан пробіг поглядом по кабіні. Там він побачив Чубаку і Тріга, що сіли в кінці сидінь і дивились на нього. Одними губами хан промовив слово «бластер», і ті обидвоє лише похитали головою. «І що робити?» – подумав контрабандист. «Я ж не герой. Скільки чудес доведеться!» В наступну секунду усі думки покинули його голову тому що істота штурмовик дивилась на нього і посміхалась. Пасма плоті Паулінга звисали з зубів. Монстр кинувся до нього, витягнувши руки, завиваючи так голосно, що у хана заклало вуха. Він спробував піти назад у кабіну, але ногою зачепився за щось. За відрубану руку Паулінга. Останній, що побачив хан, це монстра у формі штурмовика, яка стрибала на нього з усією своєю вагою, а потім темрява. Розділ 44. Вільний птах. Тріх почув, як бластер вистрілив, перш ніж побачив його. Схилившись поруч із чуї, він оглянув кабіну в пошуках чогось, що можна використати як зброю, а потім повітря раптово ожило, вже від знайомого поштовху. Коли хлопець підняв голову, істота у формі штурмовика вже впала на бік. Шубака, тримаючи бластер, з дула якого все ще йшов дим, підбіг до монстра і підняв його, а потім вдарив об підлогу кабіни. А потім нарешті хлопець подивився в напрямку, звідки пролунав постріл. Те, що він побачив, його шокувало, і зробило на мить безмовним. «Лікарка? Коді?» Захара спиралась на задню частину, тримаючи бластер хана обома руками. Її голос був тихим, не більш, ніж шепіт. «Обережна, чубака!» «Здається, мені треба вистрілити ще раз, просто щоб впевнитись!» Хан, спершись на коліна й руки, поповз назад. Відчайдушно шукаючи на собі ознаки укусів чи інфекцій. Потім він побачив Захару і витріщив очі. А ти звідки взялась? Коді не відповіла. Просто зосередилась на монстрі, який тепер бився в судомах. Руки й ноги бовтались, голова відхилилась назад. Сірувата рідина витікала з вух і губ. Навіть липкі інфіковані сльози покинули очі. «Такого вони не робили!» – промовив хан. «Тому що ніколи не знаходились так далеко від джерела». Контрабандист подивився на лікарку, спантеличений. «Імовірно, залишкове забруднення поширилось по усьому руйнівнику. Можливо, саме воно допомогло їм вижити. Воно уповільнювало процес розпаду і підтримувало роботу м'язових рецепторів». А ти звідки знаєш? Захара подивилась на хана. Мені дроїд розповів Агов, я мав на увазі. Коротше, все гаразд, сказала Коді. Дивіться вона вказала на скло кабіни на інші кораблі, які залишили руйнівник перед ними. Спочатку ніхто нічого не розумів, але потім усе прояснилось один з винищувачів нахилився вбік. Врізався в інший, і ті вибухнули. «Це недолік чорного крила. Хвороба не пошириться далі». «Е, чорне крило?» «Сіра рідина в чорних каністрах. Це вірус. Метою операції – це створення необмежений його запас. Ймовірно, щоб імперія могла маніпулювати його поведінкою, де б схотіли». «Отже, усі ті монстри там внизу? Були просто посередниками?» Як засіб досягнення мети? Здається, так, воскреслі тіла це лише метод розповсюдження, але без постійного і прямого впливу вірусу вони не функціонують. Хан почухав підборіддя. Я все ще не розумію, як ти тут опинилась. Ми бачили твоє тіло в головному диспетчерському пункті. Вайт, пояснила Захара. Він почув по рації і вийшов, витягнув мене звідти але не зміг вибратись сам. «Тобто випадковий незнайомець пожертвував собою, щоб витягти тебе?» – запитав хан. «Без образ, але звучить як повна фігня!» Захара сумно посміхнулась. Він сказав, що для нього те саме зробив незнайомець. Вони летіли деякий час без розмов. Чуй, допомагав хану керувати, а потім повернувся всередину шатла – Вокі здалося, що за галактикою краще спостерігати саме так. В тиші. Просто сидіти і дивитись. Чекати, допоки усі роздуми набудуть сенсу. Хоча це, напевно, неможливо. Через деякий час Тріг зайшов до кабіни пілота. Хан нічого не сказав. «Куди ми прямуємо?» – нарешті запитав юнак. Контрабандист знизав плечима. «Кудись в краще місце!» «Отже, жодного плану?» «Ну, взагалі-то план є завжди. Просто іноді потрібно трохи часу, щоб його розгледіти. Хлопець підняв брову. «Що?» – не зрозумів хан. «Нічого. Мій тато казав щось на кшталт цього». «Зрозуміло. Він би тобі сподобався». Тріх сів на крісло та подивився в глибини космосу, на усі зірки попереду. «Там, на борту руйнівника. Ти боявся?» «Я? Ага, а вже ж. Не те, щоб я хотів повернутись, розумієш. А як тобі шатл? «Цей? Ну, нормальний. Я маю на увазі, якщо ти дійсно хочеш відчути швидкість, то повинен побувати на борту мого, ну так, вже конфіскованого імперією корабля». Контрабандист помітив, що хлопець роздивляється панель приладів і навігаційний комп'ютер, який подавав координати стабільним ланцюжком безмовного діалогу. «Хочеш спробувати?» «Серйозно?» «Ну, ти керував платформою, мені здається, ти готовий до чогось більшого». «Але я не зможу». «Звичайно, зможеш». Хан простягнув йому гарнітуру. «Вдягай, я покажу тобі, як все працює». Тріх кліпнув, і нерішуча посмішка пробилась до куточків його рота. «Знаєш, Коді сказала, що перед тим, як Вайт помер, він розповів про шатл. Хан кивнув. «Ну, звичайно, розповів. І у нього є назва. Дійсно?» «Дійсно. Вільний птах. Мені подобається». «Вільний птах? Ну...» Хан задумався на секунду. «Здається, підходяща назва». Хан відпустив кермо, щоб тріх міг підійти ближче. «Давай сюди, я тобі все покажу». Два дні по тому вони продали шаттл групі піратів «Чорного молота» на Галантосі в місті під назвою Галфіан-Депрісі. «Чим швидше я покину це місце?» – просто гнав хан. «Тим менше мені доведеться напружуватись і вимовляти назву міста». Вони сиділи в кантині біля космопорту. Хан і чує, з одного боку столу він з Захарою з іншого. «То куди ви?» – запитав хлопець. «З нашою половиною за шатл". хан посміхнувся. «Викупати мій корабель!» «Але ж ти сказав, його конфіскували імперці!» «Ти серйозно? Вони ж настільки корумповані, що, ймовірно, виставили сокіл на аукціон ще до того... Як мене завантажили на очищення. Треба просто його знайти. А тут не залишайтесь. Ні. Хан встав і простягнув руку через стіл. Побачимось, док. І ти, хлопче, себе бережи. Ти теж, вимовив тріх і потис руку. А, до речі, як щодо вас? Які у вас великі плани? Захара на мить задумалась і сказала: "Є деякі незавершені справи. Епілог. Всі в Ханна-Сіті вважали, що підліток з жінкою – це брат і сестра. Хоча вона була значно старшою, обидвоє тримались із Грацією, ніби разом здолали одну і ту ж пожежу. Щось в їхній поведінці було скромним, звичайним. Постійно подорожували і майже не стикались з імперцями. Того ранку вони прилетіли на Чандрілу і провели години гуляючи по пагорбах планети уздовж озера Сахот. Повітря було прохолодним, майже надприродно чистим, свіжим. Відчувався запах зеленої землі далеко вдалині. Таке місце, де Тріх Лонго хотів одного дня оселитись. І коли сказав про це Захарі Коді, та просто посміхнулася. Пробираючись уздовж східного берега, вони натрапили на громаду місцевих, рибалок і фермерів. Вони знали родину, про яку запитувала Захара. А потім знайшлось і невелике ранчо, за кілометр, пасовище з видом на воду. Коли вони дістались туди, то лікарка підійшла до дверей і постукала. Їй відповіла темноволоса красуня – Її очі були глибшими, аніж космос. Біля її ніг троє дітей чіплялись за поділ сукні і дивились з острохом на двох незнайомців на порозі. «Добрий день. Я можу вам чимсь допомогти?» «Викай», – запитала Захара. «Так, вірно. Мене звуть Захара Коді. Я працювала з вашим чоловіком на борту очищення. Вибачте, я не розумію». Жінка знервовано подивилась на них. «Я вже розмовляла з комісарами». «Ми тут не як представники імперії», – сказав Тріх. Жінка не відповіла, а Захара полізла в кишеню. «Ваш чоловік хотів дещо передати. Просто хочу переконатись, що ви це отримали». На світло з'явився аркуш, який лікарка простягнула жінці. Діти витягували шиї, щоб роздивитись». Кай відкрила. Найменший прошепотів. «Мамо, а що там?» Жінка довго не відповідала. Її очі бігали туди-сюди по аркушу. Тріх побачив, як починають блищати сльози, як вони підіймаються і переливаються. Потім Кай подивилась на Захару. «Дякую». Вони почекали. Жінка прочитала вдруге. Сльози потекли по її щоках. Вона не стала витирати. Найстарша дитина обійняла маму за ногу, ніби намагалась захистити її від смутку. «Дякую», – промовила Кай. «Ви зайдете? Я не заварила чай». «Чому б і ні?» – відповіла Захара. І вони стрігом, вдихаючи запах чаю під галас дітей, зайшли всередину. Кінець Джо Шрайбер, Штурмовики Смерті, неідеально переклав і неідеально начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Що ж, ось така от книжка із серії зоряних війн. Б'юся об заклад, ніхто з вас такого не очікував, тому що всі звикли до джедаїв, імперії, повстанців, можливо, спротив республіки та сепаратистів. А тут фігак і Dead Space навпіл з Resident evil Ну, що сказати. Книжечка сама, я б не сказав, що ідеальна. Дуже багато уривків, дуже багато коротесеньких розділів, які нафіг не потрібні, тому що продовжують попередні. Що ще? Назви не завжди пасують розділам. Ага. А, ну і присутність Хана Соло з Чубакою. Вони взагалі все враження псують, тому що знаєш, що з цими двома точно нічого поганого не станеться. На їх місце от дійсно б якихось небезпечних в'язнів, і було б добре. І останнє. От той довбаний місток в підлозі чи не в підлозі, фіг його зрозумієш. Ну той, звідки вони вилітали в кінці». Я так і не допетрав його розташування, тому що це, повірте, в книзі не описано. Просто є фігня, якась відкрилась. Ось це мене вибісило просто. Я навіть згрішив заліз у російський переклад. Там теж ні перекладач, теж ніфіга не зрозумів. І там теж щось десь відчиняється. Господи, ну вибісило. Ну от, чесно. Хоча сама книжка непогана. Такий собі зомбі боді Хоррор. Особливо мені подобається те, що події починаються помірно. Немає такого, що фігак, і все, всі герої в центрі сраки. Ні, все помірно. Сюжетну арку Аураміса можна викинути. Тому що ви вже, скоріш за все, не пам'ятаєте, хто це нафіг такий. А арку Сарторіса треба доповнити – тому що він в якусь мить просто перетворюється з поганця, якого всі ненавидять, на героя, який жертвує своїм життям. Ну дебілізм, га? Так, досить забазікався. Коротше, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Особливо подяка спонсорам каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є усі потрібні посилання. В жовтні, окрім оповідань... Я планую записати ще дві книги. Добре, що я їх майже переклав. Почуємось!